Az ellopott király. Az ellenséges házas pár. Izabella királyné nyolc hónapja élt Franciaországban, ez idő alatt megismerte a szabadságot, és találkozott a szerelemmel. És elfelejtette férjét, Edvard királyt, aki már csak elvontan szerepelt gondolataiban, mint egy már nem létező, egy régen halott Izabella gonosz öröksége, amely emlékeinek holt tartományába hullott. Már akkor sem emlékezett reá, ha erőszakkal próbálta is felidézni férje iránt érzett, ellenséges indulatait. Edward testének szagát vagy szemének pontos színét. Csak egy szőke szakállal borított, túlságosan megnyúlt áll, ködös, bizonytalan képe lebegett előtte, és egy hullámzó, kellemetlen mozgású hát. Ha emlékezete cserben hagyta is, megmaradt a gyűlölete. Stepledon püspök gyors visszatérése Londonba mindenben igazolta Edward aggodalmait, és ráébresztette, hogy haladéktalanul rá kell bírni a feleségét a hazautazásra. Méghozzá ravasz módon, mint ahogy az idősebb Despenzé mondotta ámítgatni kell a farkas szukát, ha azt akarják, hogy felkeresse régi vackát. Így aztán Edvár levelei néhány hétig egy szerető férj üzenetei voltak, aki szenved élete párjának távolléte miatt. A hazugságból a deszpenzék is kivették részüket, amikor odaadásukról biztosították, és a király esdekléseihez csatlakozva arra kérték a királynét, hogy szerezze meg nekik gyors visszatérésének örömét. Edvárd még Winchester püspökét is megbízta, hogy használja fel a királynére gyakorolt befolyását. December 1-én azonban minden megváltozott. Ezen a napon Edvárdot hirtelen támadt őrjöngő harag fogta el, az oly kevéssé királyi rohamok egyike, amely a hatalomillúzióját keltette benne. Winchester püspöke az imént közölte vele a királyné válaszát. Isabella irtózik visszatérni Angliába, mert fél az ifjabb despenzé merényleteitől, és félelméről tájékoztatta fivérét, a francia királyt is. Több se kellett Edvardnak. Azok a levelek, amelyeket a Westminsterben öt óra hosszat egyhuzamban diktált, el fogják képeszteni Európa királyi udvarait. Elsősorban Izabellának írt, de most már szó sem esett többé édes szívemről. Asszonyom, írta Edvárt, mi gyakorta tudattuk önnel, mind a hódolás előtt, mind utána. A ma nagy vágyunk következtében, hogy mellettünk legyen, valamint hosszas távol léte okozta bánatunk miatt, minden mentséget félretéve sürgősen térjen vissza hozzánk. A hodolás előtt az ügyek előbbre haladása okán engedelmünket bírta. De miután a tiszteletreméltó atya Winchester püspökerévén tudatta velünk, hogy Hullö despenzétől való félelme és kéteje tartja vissza, ez szerfelet megdöbbent bennünket. Mivel jelenlétemben önök mindig kölcsönös dicséretekkel halmazták el egymást, és nevezetesen asszonyom távozásakor különleges ígéretek és a bizalmas barátság egyéb bizonyítékai hangzottak el, épp úgy, mint önnek a hozzáírt magán amelyeket ő megmutatott nekünk. Mi tudjuk a valót. És ön is tudja, asszonyom, hogy nevezett Hugh nekünk minden tőletelhető tiszteletet megadott. És azt is tudja, hogy semmiféle hitványságot nem követett el asszonyom ellen, amióta a hitve sem, ha csak nem véletlen folytán egyetlen egyszer, és asszonyom hibájából, szíveskedjek erre visszaemlékezni. Nagyon rosszul esik ez most számunkra, amikor hódolatunkat bemutattuk nagyon kedves fivérünknek, a francia királynak. És barátságunk vele oly jó úton halad, ha asszonyom, akit a békesség okáért küldtünk, mondva csinált ürügyek okán eltávolodást okozna közöttünk. Ezért tudatjuk önnel és kötelezzük, és elrendeljük, hogy minden kibúvót és álságos ürügyet félretéve sietősen térjen meg hozzánk. Ha majd úgy jön urához, ahogy az feleséghez illő, kiadásairól oly módon fogunk rendelkezni, hogy semmiben ne legyen hiánya, és semmiben ne szégyenüljön meg. Hasonlóképpen akarjuk és elrendeljük, hogy a lehető legsietősebben, küldesse elénk, nagyon kedves Edvárt fiunkat, mert felettébb nagyvágyunk látni őt és szólni vele. A tiszteletreméltó, Istenben áldott Votye atya, Exeter püspöke nem sok időnek előtte közölte velünk, hogy az ön közelében tartózkodó ellenségeink és számkivetetjeink közül néhányan rálestek, hogy testében kárt okozzanak. Ha elegendő idő állt volna rendelkezésünkre, s hogy ilyen veszedelmektől megmeneküljön, sietett hozzánk visszatérni, ama fogadalomnál és hűség eskünél fogva, amelyel nékünk tartozik. Ezt a véget közöljük önnel, hogy tudja. Nevezett püspök, midőn oly hirtelen távozott asszonyomtól, azt nem egyéb okok miatt tette. Kelt a Westminsterben 1325. decemberének első napján. Edward. A levél elején bősz harag tajtékzott, azt hazugság követte, és a végén ügyesen belevegyítették a mérget. Egy másik, rövidebb levél Akvitánia ifjú hercegének íródott. Nagyon kedves fiunk, bármi fiatal és zsengekorú, emlékezzék jól, mivel bíztuk meg, és mit parancsoltunk önnek, amikor eltávozott tőlünk valamint arra, hogy akkor mit válaszolt nekünk, amiért mi felettébb hálásak vagyunk, és semmiben ne lépje túl, vagy ne hágja át azt, amivel annak idején megbíztuk. S mivel, hogy hódolatát én már elfogadták, jelenjék meg, nagyon kedves fivérünk, a francia király, az ön nagybátyja előtt. Vegyen búcsút tőle, és térjen vissza hozzánk, nagyon kedves hitves társunk, a királyné, az ön anyja társaságában, ha ő hamarosan jönne. És ha ő nem jön, ön jöjjön nagyon sietve, további késlekedés nélkül, mert nagy vágyunk látni önt és szólni önnel, és ezt semmi módon ne engedje megakadályozni, sem anyja, sem más által. Fogadja áldásunkat. A gyakori ismétlések, a mondatok ideges rendezetlensége bizonyította, hogy a levelek fogalmazását nem a kancellárra, vagy valamely titkára bízták, hanem az a királyműve volt. Szinte hallani lehetett az üzeneteket diktáló Edward hangját. Negyedik Károlyról a szép királyról sem feledkezett meg. A hozzáintézet levél pontról pontra, csak nem minden kifejezésében azonos volt a királynénak címzett levél részleteivel. Felséget hitelt érdemlő emberektől hallotta, hogy hites társunk Anglia királynéja nem mer elénk járulni, mert életét félti Hughle penzétől, és kételkedik benne. Bizony mondom, hőn szeretett fivérem. Nem helyes, ha a királynék ételkedik akár benne, akár királyságunkban élő más ember fiában. Mert Istenemre mondom, sem hű, sem országunkban élő más teremtett lény nem akar rosszat neki. És ha mi ilyesmit tapasztalnánk, azt oly módon torolnánk meg, hogy másoknak például szolgálna, mivel ehhez Istennek hála elegendő hatalmunk van. Ezért, nagyon kedves és nagyon szeretett fivérem, még egyszer külön kérjük az önbecsületéért, a mi becsületünkért, valamint nevezett hites társunk becsületéért, hogy szíveskedjék mindent megtenni, hogy a királyné a lehető legsietősebben térjen vissza hozzánk, mert velettébb nagy gondban vagyunk társaságától megfosztva. Mindezt semmi módon nem tettük volna. Ha csak nem a szeretet fivérembe be és felséged jó indulatába vetett nagy biztonság és bizalom végett, hogy ő akaratunk szerint visszatér. Ebben a levélben Edvárd fia visszatérését is követelte és leleplezte az Exeter püspöke ellen irányuló, az odaát élő ellenségeknek és számkivetetteknek tulajdonított gyilkossági kísérleteket. Kétségtelen, hogy ez a december elsejei düroham igen heves volt, és a Westminster boltívei sokáig vízhangzottak a király ordítozásától, mert hasonlóknál fogva és hasonló hangon Edward további leveleket intézett, Reims érsekéhez, Rouen érsekéhez, Bövoá püspökéhez, Jean de Marignyhoz, Langré püspökéhez és Laun püspökéhez, mint egyházi perekhez. Burgundia hercegéhez, Valoá grófjához és Flandria grófjához, mint világi perekhez, valamint Szándóni apátjához, de Clermont Börbön főkamaráshoz, Robert d'Artoishoz, Miléde Noéhoz, a számvevőszék elnökéhez, és gosédő de hoz, a hadak főparancsnokához. Mao volt az egyetlen francia per, aki nem kapott levelet. Ez a tény, s hogy az angol király szükségtelennek tartotta hivatalosan értesíteni az ügyről, eléggé bizonyította kapcsolataikat. Amikor Robert feltörte a néki küldött levél pecsétjét, Roppant jókedve kerekedett és hangos nevetéssel, combját csapkodva sietett angliai unokahúgához. Szép história, méltó arra, hogy Izabella is élvezze. Edward király a jelek szerint lovasokat menesztett a királyság minden zugába, hogy fűnek fának elsírja házas élete keserveit, hogy megvédelmezze szívbéli barátját, s hogy világá kiáltsa, Tehetetlen, mert feleségét nem tudja csalogatni a házi tűzhely mellé. Szerencsétlen Anglia. Micsoda puhány kezébe hullott hódító Vilmos jogara. Ennél jobbat a Jámbor, hetedik Lajos és akvitániai Alienor cívódása óta nem hallottak. csak felhugom, kiáltotta Robert. Méghozzá kíméletlenül, hogy felséges Edvardja kénytelen legyen két rét görnyedni, ha a várkastéjainak kapuján belép. Hát nem ezt érdemli Roger Rockon. És kedélyesen megveregette Mortimer vállát. Edvard mérgében különböző megtorlásokra szánta el magát. Elkobozta féltestvérének, Kent grófjának, valamint Isabella kísérete vezetőjének, Cromwell lordjának javait. De még többet is tett. Pecsétjét adta egy okiratra, amelyben önmagát fia az akvitániai herceg hűbérbirtokainak kormányzójává és gondnokává nevezte ki, és fia nevében visszakövetelte elvesztett területeit. Más szóval, semmissétette a felesége közvetítésével létrejött szerződést, és a fia által letett hűségesküt. Megteheti. Megteheti, mondta Robert D'Artoa. Mi majd újra elvesszük tőle a hercegséget, legalábbis azt, ami megmarad belőle. A keresztesek ípuskái már amúgy is roz rozsdásodni kezdtek. Hogy ezt megtegyék, hadat sem kell állítani. A hadak főparancsnokát sem kell odaküldeni, akinek az izületei az évek múltával már amúgy is megmerevettek. A két marssal az állandó csapatok élén elegendő, hogy Bordó környékén odaüssön a gászkony nagyuraknak, akik gyengeségből vagy ostobaságból hűségesek maradtak Anglia királyához. Ez már szinte szokásukká vált, de a király katonái minden alkalommal kevesebb embert találtak magukkal szemben. Második Edward levele volt az utolsók egyike, amelyeket Charles de Valois olvasott. Az utolsó vízhangok egyike, amely a külvilágból eljutott hozzá. Charles nagyúr december közepén halt meg. Temetése épp olyan pompás volt, mint egész élete. A Valois ház, amelyről így egy tömegben látszott csak igazán, milyen sok és tekintélyes tagot számlál, az egész francia királyi család, az előkelőségek, a peregzöme, az özvegy a parlament a számbevőszék, a hadak főparancsnoka, az egyetem doktorai, a párizsi céhek, Sár de Valois öröklött birtokainak vazallusai, a végrendeletében megemlített templomok és apátságok papjai kísérték a ferencesek templomába ahol két első hitvese közé fektették, akkor legfégtelenebb emberének, a betegségtől meg a balzsamozástól immár könnyűvé vált testét. Valoár rendelkezésének értelmében zsigereit Saliz apátságba szállították, urnába zárt szívét pedig átadták harmadik feleségének, hogy megvárja azt az időt, amikor az asszonynak is meg lesz a sírboltja és mintha e herceg eltemetett csontjai kihűtötték volna Franciaország földjét, a királyság egy rendkívül hideg telet szenvedett végig. Valóá halálának évét könnyű lesz megjegyezniük e korszak embereinek, mert csak annyit kell mondaniuk, a nagy fagy idején történt. A szajna teljesen befagyott, az olyan kis mellékfolyókon, mint a gráncsbatelijén, gyalogszerrel lehetett átkelni, a kutakból és a ciszternákból nem vödörrel merítettek, hanem csákányjal vágtak vizet. A kertekben recseget ropogott a fák kérge, a szilfák törzseket téhasadt, Párizs kapui tönkrementek, mert a hideg még a köveket is megrepesztette. A városokban ott soha nem látott madarak, szajkók meg szarkák az utca kövezetén keresgéltek némi eleséget. A fűtéshez szükséges tőzegára kétszeresére emelkedett, és a boltokban nem lehetett szörmét találni, sem mormotát, sem szürkemókust, de még egyszerű birkagyapjút sem. A szegények otthonaiban sok aggastyán és gyermek pusztult el. Az utazók lába belefagyott a csizmába, a lovas hírnökök kékre fagyott ujjakkal kézbesítették a leveleket. A folyami közlekedés megszűnt. A katonák keze hanetán óvatlanul lehúzták kesztyűjüket, a fegyver vasához ragadt. Az utcakölykök azzal szórakoztak, hogy rábeszélték a falu bolondjait, nyalják meg a csákány vasát. De ami leginkább emlékezetes maradt, az a nagy csend volt, mintha az élet hirtelen megállt volna. Részben a gyász, részben a fagy miatt az udvar meglehetősen, csendesen ünnepelte meg az új esztendőt. Fagyöngyöt ajándékoztak egymásnak és hagyományos ajándékokat cseréltek. A kincstár számadásai már előre jelezték, hogy a húsvéttal véget érő költségvetési év 73 ezer livr töblettel fog zárulni. Ebből 60 ezer livr az akvitániai szerződésből származott, amelynek terhére Robert D'Artois 8 ezer livrt utaltatott ki magának a királyjal. Ez járt is neki, hiszen hat hónap óta Robert kormányozta a királyságot, rokona helyett. Ő siet az újabb gájeni hadjáratot, ahol a francia katonák gyors győzelmet arattak, annál is inkább mert gyakorlatilag semmiféle ellenállásba nem ütköztek. A helybeli nagyurak, akik ismét megszenvedték a párizsi uralkodónak londoni vazallusa irányuló haragját, már-már sajnálták, hogy gászkonyak születtek. A tönkrement, eladósodott Edvádnak, akinek hitelkérelmei mindenütt visszautasításra találtak, nem volt többé lehetősége, hogy csapatokat küldjön hűbérbirtokainak védelmére. Ehelyett hajókat küldött feleségéért. A királyné ekkor levelet intézett Winchester püspökéhez azzal a megjegyzéssel, hogy tartalmát ismertesse meg az angol papsággal. Sem eminenciád, sem más jó akaratú ember ne higgye, hogy mi urunk társaságát súlyos és észszerű ok nélkül hagytuk el, hanem testünk veszélyeztetése miatt, nevezett Hugh által, aki nevezett urunkat és egész királyságunkat kormányozza, és csúffá akart tenni bennünket. Ebben bizonyosak vagyunk, hiszen tapasztaltuk. Mindaddig, amíg Hugh olyan, amilyen és férjemet, valamint férjem kormányát hatalmában tartja, nem térhetünk vissza az angol királyságba, anélkül, hogy életünket és nagyon kedvelt fiunk életét ne tennénk ki halálos veszedelmeknek. Ez a levél éppen keresztezte Edward újabb rendeleteit, amelyeket február elején küldött parti grófságai serifjeinek. Közölte velük, hogy a királyné és fia Akvitánia hercege, akiket ő békevágytól hajtva küldött Franciaországba, az áruló és lázadó Mortimer befolyására szövetséget kötöttek a királyság ellenségeivel. Következésképp, ha a királyné és Akvitánia hercege a király értük küldött hajóin partra száll, és ha jó szándékkal érkezik, akkor úgy akarja, fogadják őket udvariasan. De ha idegen hajókkal jönnek, és az övével ellenkező akaratot nyilvánítanak, akkor az a parancs, hogy csak a királynét és Edvárd herceget kíméljék. De mindenki mást, aki a hajókról partra lép, lázadóként kell kezelni. Izabella a fia útján tudatta a királyjal, hogy betegés nincs olyan állapotban, hogy hajóra szállhasson. De márciusban második Edvárd megtudta, hogy hitvesen vidáman sétálgat Párizsban, s ekkor újabb dűroham vett rajta erőt, mintha ez valami szabályosan visszatérő betegség lett volna, amely három havonként tört ki rajta. Akvitánia ifjú hercegének a következőket írta. Hites társunk, az Ön anyja, hamis ürüdgyel távol tartja magát tőlünk, ami kedves és hűséges, jól penzénk miatt, aki bennünket mindig oly jól és oly híven szolgált. Ön látja és mindenki láthatja, hogy hites társunk, nyíltan és köztudomás szerint, kötelességéről és a királyi koronáról megfeledkezve, Magához vonzotta árulónkat és halálos ellenségünket, Mortimert, aki az egész parlament előtt bizonyítottan bűnösnek nyilvánítatott és elítéltetett, és vele kísérteti magát mind a palotában, mind a palotán kívül, dacolva, mind velünk, mind koronánkkal, valamint királyságunk becsületével. És ha lehet, még ennél rosszabbat is művel, amikor önt nevezett ellenségünk társaságában tartja mindenki előtt. Igen nagy becstelenségben és gyalázatban, sérelmére az angol királyság törvényeinek és jogszokásainak, amelyeket ön a legnagyobb mértékben köteles megőrizni és fenntartani. Negyedik Károlyjal is tudatta. Ha a felséged nővére szeretett bennünket és vágyott társaságunkban lenni, amint önnek mondotta és hazudta, tisztesség, ne esség szólván, nem távozott volna tőlünk azon örüdjel, hogy békét és barátságot közvetít közöttünk. Mindezeket én jó indulattal elhittem, amikor felségethez küldtem őt. De valójában nagyon kedves fivérem! Már észrevettük, hogy ő egy szikrányit sem szeret bennünket, és az általa felhozott ok, amikor a mi kedves rokonunkat, Jullöde penzét említi, színlelés. Véleményünk szerint féktelen, kicsapongó, rossz indulat, szeszély, hogy oly nyíltan és köztudomásúan megtette tanácsosává árulónkat és halálos ellenségünket, Mortimert és ellatorral kísérteti magát mind a palotában, mind a palotán kívül. A felséged jó akaratától is függ, nagyon kedves fivérem, hogy ő megtérjen, és úgy viselkedjék, ahogyan kell, mindazok becsületéért, akikhez tartozik. Szíveskedjék velünk közölni mitóhajt tenni Isten akarata a józan ész és a jó indulat alapján tekintet nélkül az asszony nép szeszélyes hajlandóságaira, vagy egyéb ágyaira. Hasonló szövegű üzenetet küldött megint csak, mind a négy égtáj felé, a pereknek, a méltóságoknak, a főpapoknak, sőt, magának a pápának is. Anglia uralkodói, a király és a királyné nyilvánosan leplezték le egymás szeretőit, és a kettős házas életnek, ennek a két párnak az ügye, amelyben három férfi, de csak egyetlen nő szerepelt, jól elszórakoztatta Európa királyi udvarait. A párizsi szeretőknek többé nem kellett óvatoskodniuk. Izabella és Mortimer, ahelyett, hogy takargatta volna viszonyát, inkább kihívóan viselkedett. Minden lehető alkalommal együtt mutatkoztak. Kent grófia, akihez már felesége is csatlakozott, mindig a törvényen kívül élő pár társaságában tartózkodott. De miért is fáradoztak volna a külszín megóvásán, amikor maga a király hirdette a legbuzgóbban felszarvasztatását? Edward levelei lényegében csak nyilvánvalóan bizonyítottak egy olyan viszonyt, amelyet mindenki befejezett és megváltoztathatatlan tényként fogadott el. És a többi hűtlenkedő asszony már-már arra gondolt, hogy a királynék valamiféle különleges kegyet élveznek, és hogy Izabella valójában szerencsés, mert a férje pederaszta. Csak a pénz hiányzott. Mint hogy javaikat elkobozták, a szám kivetettekhez többé semmiféle anyagi támogatást nem érkezett. És a párizsi kis angol udvartartás csak a lombardok kölcsöneiből élt. Március végén megint csak az öreg tolomeihez kellett folyamodni. A bankár a bárdi társaságot képviselő színor Bocaccio kíséretében jött el Izabella királynéhoz. Izabella és Mortimer igen nyájasan közölte vele készpénz igényét. Messer Spinello tolomei hasonló nyájassággal és a sajnálkozás minden látható jelével utasította vissza a kérést. Ehhez jó érvekkel szolgált. Kinyitotta nagy fekete könyvét és megmutatta a számadásokat. Ászpáé úr, Cromwell lordja, Izabella királyné. Ennél az oldalnál amelyi mélyen meghajtotta a fejét. Kent grófja és grófnéja. Újabb meghajlás. Lord Maltravers, Lord Mortimer. Ezután négy egymás utáni oldalon Plantagenet Edward király adóságai következtek. Roger Mortimer tiltakozott. Edward király adóságai nem rátartoznak. De számunkra, Milord, ez így együtt Anglia adósága. Feleltet a lomei. Elszomorít. Valóban elszomorít, hogy el kell utasítanom kívánságát és csalódást kell okoznom. Egy olyan szép hölgynek, mint a királyné felsége. De tozás olyasmit kérni és várni tőlem, ami nekem nincs, viszont kegyességeteknek van. Mert az a vagyon, amelyet a miénknek nevezünk, ez idő szerint csak hitelekből áll. Az én Javaim Milord kegyelmességed adósságai. Látja, úrnőm, fordult a királynéhoz. Látja, úrnőm, ilyenek vagyunk mi, a mindig fenyegetett szegény lombárdok. Nekünk minden király trónra lépése alkalommal fizetnünk kell, és sajnos hányszor fizettünk tizenkét esztendő óta. Tőlünk minden király uralma alatt megvonták polgárjogainkat, hogy aztán borsos áron ismét megvásároltassák, olykor kétszer is, ha az uralom hosszúra nyúlik. Pedig látja, hogy mennyit teszünk a királyságokért. Anglia 170 ezer livriébe került társaságainknak. A koronázásaik, a háborúik, a visszájaik ára, úrnőm. Nézze, előre haladott koromat. Már régóta pihennék, ha nem kellene szüntelenül kölcsöneim visszaszerzése ügyében szaladgálnom, amelyek segítségével aztán más szükségleteket elégítünk ki. Fukarnak, kapzsinak mondanak bennünket, de nem gondolnak rá, hogy mit kockáztatunk, amikor mindenkinek kölcsönt folyósítunk és lehetővé tesszük a világ uralkodóinak, hogy folytathassák ügyeiket. A papok a kisemberekkel foglalkoznak, alamisznát osztogatnak a koldusoknak és kórházakat alapítanak a betegeknek. Mi viszont a nagyok bajaival foglalkozunk. Időskora lehetővé tette, hogy így módon fejezze ki magát, és hangjának szelítsége hallatán senki nem sértődhetett meg szavain. Mi alatt beszélt, Félig nyitott szemével a királyné nyakán csillogó ékszert nézte. Könyvében ez az ékszer Mortimer számláján, mint adósság szerepelt. Mert hogyan indult a mi üzletünk? Miért létezünk mi egyáltalán? Az ember alig tudja emlékezetébe idézni, folytatta. Itáliai bankjaink a keresztes hadjáratok idején létesültek, mert a nagyurak és az utazók nem mertek aranyjal megrakodva járni kellni, a koráncsen biztonságos utakon, ahol minden alkalommal kifosztották őket. De még a csatatereken sem, mert ott sem mindig becsületes emberek forgolódtak. Aztán a váltságdíjakat is meg kellett fizetni hogy az ő számukra és a magunk veszélyére mi szállítsuk az aranyat, a nagyurak, de főképp az angol nagyurak elzálogosították nálunk birtokaik jövedelmét. És amikor hitelleveleinkkel jelentkeztünk az uradalmakban, gondolván, hogy a nagybárok pecsétje nyilván elegendő kezesség, nem fizettek ki bennünket. Akkor a királyokhoz fellebbeztünk, akik hajlandók voltak kezességet vállalni vazallusaik adóságaiért, de cserébe azt követelték, hogy nekik is kölcsönözzünk. Íme, így fekszik minden vagyonunk a királyságokban. Nem, úrnőm, legnagyobb sajnálatomra és tetszésem ellenére, ez egyszer, nem tehetek semmit. Kent jelenlévő grófja megszólalt. Legyen, Tolomei uram! Akkor hát kénytelenek leszünk más társaságokhoz fordulni. Tolomei mosolygott. Ugyan mit gondol ez a szőke fiatalember, aki keresztbe vetett lábbal üldögél, és hanyagul simogatja agara fejét? Máshoz akar fordulni a pénzügyeivel? Ezt a mondatot hosszú pálya futása alatt Tolomei ezerszer is hallotta. Hasztalan fenyegetőzés. Milord, amikor olyan magas rangú kölcsönkérőkről esik szó, mint kegyelmesség te királyi személye, gondolhatja, hogy társaságaink mindegyike tud róla. És a hitelt, amelyet sajnálkozva kell visszautasítanom, egyetlen más társaság sem folyósíthatja majd. Amint látják, messzer Boccaccio a bárdi társaságot képviseli mellettem. Kérdezzék meg őt. Ugyanis úrnőm, Dolomai mindig a királynéhoz tért vissza. Ezek a hitelek így, együtt, igen, kényelmetlenné váltak számunkra, minthogy e kölcsönökre nincs többé fedezet. Felséged ügyei Anglia felséges királyával odáig jutottak, hogy ő alig, ha vállal kezességet, felséged adósságaiért. Attól tartok, hogy felséged sem az ő adósságaiért. Ha csak, felségednek nem áll szándékában átvállalni az ő adósságait. Á, ah, ha így lenne, talán még tudnánk felségednek némi támogatást nyújtani. szemét teljesen lehunyta, és hasán összekulcsolt kézzel várakozott. Isabella nem sokat értett a pénzügyekhez. Szemét Roger Mortimerre emelte. Hogyan kell értelmezni a bankár utolsó szavait? Egy ilyen hosszú tárgyalás után ugyan mit jelent ez a váratlan kezdeményezés? Magyarázza meg nekünk, messzertolomei, hogyan képzeli ezt, kérte a bankárt. Úrnőm, folytatta az öreg szienai. Felséged ügye tetszetős, de férjéjé igen csúnya. A kereszténység tud arról a gonosz modról, amelyben ő felsége úrnőmet részesítette. Ismeri az ő életét befeketítő erkölcsöket, valamint azt a rossz kormányzatot, amelyet alatvalóira kényszerít utálatos tanácsosai személyében. Felségedet viszont szeretik, úrnőm, mert felséget szeretetreméltó, és lefogadom, hogy sem Franciaországban, sem más országban nem hiányzanak azok a jó lovagok, akik készek zászlót bontani felségedért, és királyságában a megillető helyre visszahelyezni. Még ha ezért le kellene is taszítani tronjáról Anglia királyát, felséges asszonyom, férje urát. Messzer tolomei, kiáltott fel Kent grófja, kegyelmed előtt mit sem számíthagy fivérem bármi undorító is, koronás királyunk? Milord, milord, felelte tolomei, a királyok valójában csak alattvalóik beleegyezésével uralkodnak és kegyelmességed már is adhat egy másik királyt, Anglia népének, Akvitánia ifjú hercegét, aki úgy tűnik korához képest sok bölcsességgel rendelkezik. Én már sokféle emberi szenvedét láttam, meg lehetősen fel tudom ismerni azokat, amelyekről nem lehet leszokni, és amelyek a leghatalmasabb uralkodókat is vesztükbe sodorják. Edvard király nem fog megválni deszpenzétől. Ezzel szemben Anglia kész olyan uralkodót kikiáltani, amilyet rossz királya és az őt környező gonoszok helyett ajánlanak neki. Úrnőm természetesen azt az ellenvetést teheti, hogy a felséged ügyéért kiálló lovagok sokba kerülnének. Gondoskodni kellene felszerelésükről, élelmükről és szórakozásukról. De mi, lombardok... Bár nem áll többé módunkban felségedett számüzetésében támogatni, még támogathatjuk hadseregét. Ha a Lord Mortimer, akinek értékét mindenki ismeri, hajlandó a harcosok élére állni. És ha természetesen garantálják, hogy úrnőm átvállalja Edvard úr adósságait, amelyeket azon a napon egyenlít ki, amikor ügyét sikerre viszik. Világosabban nem magyarázhatta volna meg az ajánlat lényegét. A Lombard társaságok felajánlották, hogy kijátszák a feleséget a férj ellen, a fiút az apa ellen, a szeretőt a törvényes házastárs ellen. már nem is döbbent meg annyira, amennyire várható lett volna, sőt még nem is színlelt nagy csodálkozást, amikor megszólalt. Csupán a bandériumok felállítása ütközik nehézségekbe messzer tolamei. Az ilyesmit nem lehet egy pincében elintézni. Hol gyűjthetnénk össze ezer lovagot, hogy zsoldunkba fogadjuk őket? Melyik országban? Franciaországban semmiképp sem. Bármilyen jó indulatot táplál is Károly királynővére, a királyné iránt az öreg szienai és Edvard egykori fogja között már is valamiféle cinkosság szövődött. Vajon Akvitánia ifjú hercege nem kapta-e meg a királyné révén Pontjő grófságot? kérdezte Tolomei. És vajon Pontjő nem szemben fekszik -e Angliával, és nem szomszédos-e grófsággal, ahol Robert nagyurunk, Jól lehet, a terület nincs birtokában, igen sok hívet számlál, amint arról nyilván tudomása van, Milord, hiszen szökése után ott talált menedéket. Pontjő, ismételte meg elgondolkodva a királyné. Mit tanácsol, kedves Mortimer? A mint egy csupán megvitatás céljából felemlített ügy tulajdonképpen határozott ajánlat volt. Tolomei hajlandónak mutatkozott némi hitelt nyújtani a királynénak és szeretőjének, azonnali pénzügyi szükségletei kielégítésére, és hogy elindulhassanak pontjőbe, megszervezni a hadjáratot. Az összeg nagyobb részét aztán májusban fizetné ki. Miért éppen májusban? Nem lehetne előbrehozni a határidőt? Tolomei számításokba merült, tudta, hogy a bárdi társasággal együtt egy behajtandó követelésük van a pápánál. Megkérni a Szienában tartózkodó guccsót, hogy ezügyben menjen Avignonba. A pápa egyébként már üzent egy utas emberrel, hogy szívesen vennie a fiatalember látogatását, tehát ki kellene használni a jó jóindulatát. És Tolomei számára ez alkalom lenne talán az utolsó, hogy viszont lássa annyira nélkülözött unokaöccsét. A bankárt kisé mulattatta is ez a gondolat. Mint egykor a keresztes hadjárattal kapcsolatos váloá, ahogy Akvitánia ügyében Robert D'Artois most Angliára vonatkozóan, a Lombard is azt mondta, majd a pápa fizet. Tehát, amíg az Itáliába induló bokácsó eljut Sienába, amíg Gucsó Sienából Avinyomba megy, és aztán Párizsba érkezik. Májusban, úrnöm, májusban. Isten áldása legyen felséged ügyén.